Nagusarren tenorea zurekin bernadetan Argain eta lehennik azparneko errereta etxeko baldintzak salatu dituzte sindikatoe katzo. Langileer gero eta gehiago galdegina zala eta ondorioz xaharreek pairatzen dutela, buruzagierreranik hauzitan ezaagi dute langile bat atzo CGT eta sindikatek salatu dute ahal eskasra handi hori. Hoitamost euskal militanteen kontrako ausia hasi zen atzo Madrilen, lehen zazpiak galdezketatuak izan dira, denek beren lan politikoa haitzinean eman dute, jokin sagar zazu berriako kasetariak segitu du lehen egun hori. Euskararen eguna zen atzo, hondarribin, mintzodromo antolatu dute, herritarrak eta presuna ezagunak utzatu dira Euskaraz mintzatzeko, eta Euskal kulturaren itzorduan dia durangoko azuka egun hasten dela. Eruk bian, baionak, barda, lioneko zelaian galdu du, hogoita zazpi eta hogoita bederatzi, miarritzek, mondomar zain ere du gaur. Eta aroa beraz zurekin Katyalin. Amargatuko temperatura mementuko barneka lehuntan, temperatura gurenak ama bosta masi inguruan, bizikita patua bainan euririk ez dugu, iguzkia iduriz ikusiko, alazerdioten aroi kerdeek. Euskal erriko xaaretxeak langile eskaxia handian direla diote CGT eta lab sindikatek eta horrek adinetako presunentzat dituzten ondoriuak xalatu dituzte. Hala nola xaaren bakartasuna garbik eta eskaxa edo zauri gehiago badirela xaaretxeetan egoera hori xalatu zuen azparneko larrazkena erretreta etseko animatzaile batek, marri graci rek zuzendaritzak begiak hesten zituela salaketa egin zuen. Auziperatu izan da difamazioa leporatu baitzaio, gaur egun ezin da lanerat itzuli, aspalditik isan attxikia den egoera bat salatu duela dio marigrazi mari hiriajek entzuten dugu. Hainitze jende lukerat erochtzen, ezuntza tratatuak beti, ez askide mora hartzen horien soin jatzeko. Mi ikuak egiten eta normalik beharunkete visita egin beren erriek eta heldu dia beren ezute partitzen dira behiz eta ordorantza beteta. Hainitzea osa. Eguneraz biziki bizua dira ikusten dut gero eta joan gila. Eta beti diru egin hemen BGB eztak egiten hal den ga geginen. Denak ezu jazi ijan ghan, dute eta beraz behar zuten nahi zuten isila isi, isi haszi denak.eta mediooso beste guxike bat, denak ikaan dira etxe ontan eta ez zittegihilio egiten lana behar den zela denak egiituuadia. Enetako biziki zeila izan da hemenan beti atxiki beti esperantza. Maleuzki ma nuten biziki jende segitu bana nikio beti gora atxiki dut, eta bainakin zerten nuen eta etzirera bate gezuak. Mari grazi idi hart goben gabetua izan da baian ezin da lanerat beriz itzuli. Bestalde, baionako presondigiko susendariak argutik bastertudute, media baskek eta kaseta.eusek berria aterazuten nola, Gerard Brion, baionako presondigiko susendariaren Facebook horriana ziren xolax ilunak, rasistak eta argazkiak ere eta horren ondotik da beraz basterremana izan, koletak abdeviel deputatuak behara iardokizuen eranes Christian Tobira justizia ministroari presondigiko negiko zuzendariaren bere karguti bere alakentzea galdegiten zuela erabakia saludin da zeren eta atzoberian, bai honako presondegiko zuzendaria baztertua izan beita hunek solas xenofoboak eta sexistak bai eta ere gobernuaren zikintzekoak eta argazkiak ere zituen Facebooken gerostik kondu hori hertsia izan da ingesta bat idekiada ere jakiteko zinez berak atxikitzen zuenez kondu hori diratatua izan denen Madrilein horor marten aizpea abrisketa eta eskerra berzaleko beste ruita mairu presunen kontrako hauziaren lehen eguna iragana eta kezkatuak ikusi ditu auziperatuak pedatuak diokin sagar zazu berriako kasetariak Madrileko hauzite zen atzo hauziaren lehen egun horrentzat hauzi denek lan politikoa azpimarratu dute diokin sagar kasetaria. Menor astimo erratu dutena izan da, ba bueno, eh garaia badela, eh nolabait eh emego edo hamarka e, luze baten ze eh estatua garatu zuen e, legez kanporatze estrategia hori, ba nolabait amaitu, amaitu dela, baina eh oraindik indarrean E, ideia jakin batzuen e, aurkako e, kriminalizazioa. Zan nahi dut, ezkera bertzalearen, e, azko esateaz, bada, ideologiaren aurkako e, kriminalizazioa olako epeinatetan ikusten adigaren bezala. Beraz, beraien e, e, asmoa edo nahi alditzateke, e, ba, ba, zati horrekin dago, horrekin e, amaitzea edo urratxeen bat, lortzea. Ausi hori segituko da goizuntan amahone taik goiti. Egun, da iraganenda donapaleuko lurberri kopeatifaren biltzak nagusia, bost milako bat parzuer, laue hon bat langile, egun miliuneko benefizio hori da gaur egun lurberri kopeatifaren argazki bat. Orokorki emaitza baiko rak balima dira, desberdintasunak agertzen dira produksione xailen arabera, zerri azleak dira zailtasun handienak ezagutzen dituztenak eta oztako, deliberatua izan da, horien laguntzea, bai eta kalitateko produkzioaren sustatzea. Aldudeko CLPB eskualegiko gasnako peatifaren aldeko dirubiltze kanpaina bururatzerat doa, Biagaratxada azken EPEA laguntzen emeiteko, eta beraz uh, lagunduz zonbeit abantail badira, halan nola paksuek izaitea, zergetan deskontua, eta euneko zazpiko interesa urtean, horiek besteak beste, mementoko jiru eunta mila euro badituzte bilduak, eta jiru eunta behoita mar miletarat helzea untxalukete, eskaintza beraz internet ez egiten da, Belbin town loturarat joanez. Jaur Abenduaaren hiroa euskararen azoarteko eguna. Durangoko azoka euskal kulturaren itzogdu handia egun hasten da Bjo goita ha garrena da aurtengoa te betetze hau dela eta antolatzaileek, BGhunta behoita hamar bat ekitaldi tolatu dituzte, iraunen duen bost egunetan, kontzertu, antzerki hitzaldi, filma eta beste. Iparaldetik, hama bihargita letxe eta disketxek aurkeztuko dituzte, beren berritasunak. Eskuali erean izanen gira eta emankizun bereziak eskainiko dauzkizuegu atxalde untan lehenik lau onta egoiti eta bihargoizian hamekak eta egoerdi artean. Eta, hantxusen, Euskararen zen atzo eta ondai zuela berezia baiunatik eskaini dauku marienez gorroztiagek. Aekako ikasle, erakasleak, baziren gomiten artean, epeko eragileak ere horziren, eman kizunaren bilduma marga forestierikin. Euskararen nazioarteteko eguna zen. Mila behatziggun tabkoeta behattzan Eusko ikaskuntzak ezagi zuen egun hau Euskararen nazioarteko egun gisara. Gau euskoalihatzietan zuzeneko emankizun berezi eskain dizuegu Karos HPP ostatutik haekaren egoitza baita magiaineez gogozziek gomitak egzitu ditu an egorditik goitzi. Gau ja euslararen eguna baina baita euskaldun begi euskara ikastzen eta irakasten dutenen beste zen e Euskara lan munduan sartzen ari dela uaktarazidute eragileak, langile eta enpresak aekara urbiltzen dira euskalduntze sedearekin. Irene Itursahi gurekin zen enguerditan eta aekaren lana aurkestan du. Hori kolektiviteteteko langileak diren, nah, edo etxe edo errikoetxer lotuak diren elkarte, uh, el edo egiturak, baina baita ere aurzain degiak, aurzain degi beraz erriko aurzain degiak, eta batez ere ahlo horretan beraz harigira. Uh, Orduan, nola pasatzen den, beraz, bon, ni erakaje bezala mintzatuko ni, zain, eh? mm -hmm. guen nik badut, nire hain zinean bat, hain eh? uh, zinetik badakigu uh, ikage horiek zer maila duten, beraz elburua da behar dutela lan egiteko gai izan, eh? beraz arglo profesionalean, arigira eta egiten ditugu beraz gure kurxoak, gure programazioak orren arabera. Agiri eta sertifikazio mailan, Euskara ikasteak geigarri bat da. EEPko naroa gorostiaga. Euskara ikasten hasten direnak eta ganen dut lehen maila minimo bat edo gutienenko bat lortzen dutenek, bebat mailako agiria eskuratzen dute orain, eta hori nolabait frogatzeko Euskara maila hori lortu dutela. Mm Horain -hmm. e, gainera lege aldatu da, bian den urtean 2008ko martxoana formakuntza profesionalean, privatuan diren, presa pribatuetan diren jendeek Euskara ikasi edo zen, gauza e, ikasi nahi balin badute, beren formakuntza finanzatzeko, behar dute, frogatu, ikasprozesuaren blublatzean, agiri bat, edo uh, zertifikatu bat, lortuko dutela. Aitor servieri utz dezagonazken itza. Gaur euskararen egoera latza ez litzateke berdina euskaldun omen giren guziok koerenteak bagina ko ak bagi Eta orai kiroletan pilotan desafio handi bat gaur Donapaleuko trinketean amikuseko ikastolak kantolaturik, xala eta dukazuariko dira lajald eta Bilbaoren kontra hitzordua orrdu zazpi honetan partidarekin an miagitzek Monmakzan ejezebituko du agileran gaur azken aste haueetako bola onari segida heemaiteko para da ezin hobea dute laportajeek girogaen garaaiipena segidan ardietiz, hatik joan astean erakutsi dutena baino hobeki egin beharko dute landestaren kontra lauponduak hartu nahi badituzte olatzi dute. Hertzabe bideonean dela dudarik ez da. Nagikarrer trebatzaile berria internetik talea karnasak du eta gainera emaitzek segitu dute Eta ez betti meremennduaren arabera. Baionatik surigogiek ez zuten punurik ekagi itxura ona emanagatik ahatik aki zen joan den asteean sobera meresitu gabe hartu zituzten laupunduak. Eta hori ari dira zuzenzen preseski memenu untan. Ostilararatxuntan serkapenean den beste leku bat irabazteko aukera izanen da, baina autarako monomaan irabazi beharko da eta landestagaak ez dira dola nahikoak nik deluka behoko jokalaria. Je viens de regarder les vidéos, le de, de mars a notre équipe. Le monde de mars a été créé par les vidéos, les gens et ils ont été créés par les autres, les gens qui ont et ils ont été créés par les autres placats, et ils donc tu le monde fait attention pour le placage, pour le offload, pour le petit truc comme ça. Si on joue que la semaine dernière, Jodan hastean bezala ari gira, galduko dugu. Duda ispiri gabe, beraz berriz ere gogor defenditu behar dugu, baina zigorri gabe, faltarik egin gabe, bestela galduko dugu. On Benden hastean baino hobek iegin beharko da beraz. Aipatu behar da ere Mondo Marzanek etxetikampo ez du laureino partidarik irabazi, etxean askar bai baina kanpoan apaltzen den talde bada eta hori baliotu beharko dute lapurtarek. Aipa ere, senpereko lukutarrak parezpare gertar daitezkela, izan ere miagitzeko ordilaria den maksim lukuren anaia simun Mondo Marzanen ari da gibeleko postuan. Ala miahitze mondumak zanbera zaratsuntan honetan zuzenean Euskali jatietan eta barda bayonak, galdu du lionen, hogoita zazpi eta hogoita bederatzi. Gure begiak hauek ziren, eta segitzen dugu, orai nazio artekoekin, Eruxia eta Turkiaren artean tirabira handiak badira. Atzegi ministroek lehen bilkura egin dute Dula hamar egun Sirian eguuseko hegazkin bat bota zutenetik turiarrek. Putinek ezan du Turkia damutuko dela egin duena az ejamer da momentan egusek hartu dituen dute ezigorrek turismoa eta fruitu barazkien importazioak hunki dituztela gasaren arloa ere lehen biziko aldiz. hunkiitu da Turki Stream proiektua bertan beher utzi dute. Ertan bera dute. KOP Pogaita baten aldiz akordioak, Patti Natzenari. Atzo proiektuaren bertio berri bat proposatua izan zen, ala ere zehaztu gabeko gauza andanabatekin, bertio osuago bata aurkestua izan berzaio frantziari biharko. Hala ere, Erikako engaiamenduen berrikustre prentzipioa onartua izan da, oriuntza ikusiada da. Atzogitxasuaren eguna zen eta hori duriz aitzina izan dira. Eta emazte berexiak eta lagunek noxtasunagiria ukeiten dute orain Saudi Arabiana. Bai, orai arte, beti lotuak ziren zurkaitzena gaita edo semeari. Emaztek eskubide gehiago emaiten ari dira azken hiru urtetan baina poliki-poliki hala ere sofpresa bate izan da hau, bi gazzoin terorismoa dirustatzea leporatua zaioion momentuntan saudia Arabiak nahi ditu beste seinale batzu. Erakutsi eta bigarrena hauteskundeak dira helduden asten eta lehen aldikotz emmaztek bozkatuko dute.